Carmen Silva, uimitoarea regina Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun, caseta 5, fața A. Forța evenimentelor și impresiilor descrise contează, frazele vin apoi de la sine. Astra este amintirea îndepărtată a unei ființe fermecătoare pe care dintotdeauna am numit-o focul meu interior și care, spre marele meu regret, a avut destinul tuturor focurilor fatidice. În privința lui Sander, cumnatul, mă tem că nici nu există încă pe lumea asta, cel puțin așa cum l-am descris noi. N-am comis nicio indiscreție atunci când am făcut portretele, dar creierul este o placă fotografică mult prea sensibilă spre a nu reține amprenta lucrurilor trăite și spre a nu le reproduce în parte chiar atunci când ni se pare că totul este rodul muncii, inspirației și fanteziei fiecăruia. Am încheiat citatul. S-a pus problema unei adaptări pentru scenă a romanului și regina s-a adresat lui Ionescu John, autorul unor piese istorice, dar regele a fost informat în privința acestui proiect și a interzis categoric montarea piesei la Teatrul Național din București. Oare să fi recunoscut adevărata identitatea a personajelor, ori doar s-a temut de morala îndoielnică a subiectului, în care se între adulterul și sinuciderea? Să fi fost vorba de o versiune mult prea dramatizată a acestui menaj între între cuplul Lecombe de Neuie și Guy de Maupassant. Întrebarea rămâne fără răspuns până în zilele noastre. Singura certitudine este că, după apariția romanului, doamna Lecombe de Nuit avea să părăsească pentru totdeauna curtea regală de la București, însă fără soțul ei. Succesul considerabil al romanului, publicat în cinci ediții și numeroase traduceri în anii următori, l a dat mare elan creatorului Dito și Idem. Într-un interviu acordat mai târziu biografei sale, baroana Natalie de Stackelberg, Carmen Silva avea să povestească despre această colaborare. Citez. Ne despărțeam seara după conversații nesfârșite și discuții înflăcărate, iar peste noapte găseam simultan o nouă soluție. În privința scrisului propriu zis, ne rezervam de fiecare dată surprize reciproce. Deseori ne smulgeam pana una din mâna celelalte în mijlocul unei fraze spre a ne îngădui să ne terminăm gândul. Am încheiat citatul. Ritmul de muncă era aproape diabolic. Pentru a scrie Astra, o carte de peste 400 de pagini, Dito și Idem au avut nevoie de doar trei săptămâni. Rapiditate comparabilă cu cea a scriitorului care își câștiga existența publicându-și romanele în foileton, ton, în ziare. Și totuși, următorul roman a în aceeași colaborare, din nou sub forma unui schimb de scrisori, și pe aceeași rețetă lacrimogenă, Feldpost, poșta militară, a fost o ratare absolută. Era înnecat în considerații politice care nu se mai terminau, dar nu neapărat neinteresante dacă stăm să ne gândim la sentimentele de ură cei animau pe francezi și pe germani în acel moment. Carmen Silva, alias Gerta, îl aștepta pe logodnicul său Rolf, alias Mite Kremnitz, plecat să lupte împotriva francezilor în 1870. Gerta, sub pana lui Carmen Silva, credea, citez, că ar fi trebuit să înceteze să le scoată ochii francezilor cu castelul Heidelberg, iar francezii, la rândul lor, ar fi trebuit să recunoască faptul că rinul nu le aparținea, am încheiat citatul. Ea era însă cuprinsă și marcată de niște idei atât de profund conciliante, de frăție și de calmare a spiritelor, încât scria, citez, de atâtea ori ne-am tot reglat conturile că am putea să ne considerăm chit. Regret, dar pe mine nu mă convinge povestea asta cu dușmănia ereditară. Am încheiat citatul. Gerta, asemeni lui Carmen Silva, ura războiul. Un lucru oribil și distrugător, împotriva voinței domnului. Ea nu știe ce înseamnă patriotismul, iar în privința religiei ar fi preferat să fie budistă o nouă și surprinzătoare ieșire la rampă pentru Carmen Silva, starul care îi scria în acea perioadă colaboratoarei sale Mite Cremniț că nu se simte bine, citez, decât printre artiști, pentru că eu vorbesc pe limba lor și ei pe a mea. Acolo se află ai mei și nu printre mai marii de pe acest pământ, cu toate formalitățile și formulele lor protocolare. Am încheiat citatul. În timpul vieții criticii însemnați, cu excepția lui Maiorescu, au păstrat o tăcere politicoasă față de literatura lui Carmen Silva. Și această atitudine s-a perpetuat și după moartea ei. Singurul care a încercat să facă o analiză pertinentă a liricii sale a fost de Caracostea, într-un studiu omagial ocazionat de aniversarea a 100 de ani de la nașterea primei regine a României. În acest studiu, el aprecia pe bună dreptate că valorificarea liricii lui Carmen Silva a întâmpinat mari dificultăți, nu numai datorită numărului mare de piese Ce fac obiectul unei astfel de analize Peste o mie Dar și datorită în alte poziții Pe care autoarea a ocupat-o în societate În acest studiu El concluziona, citez Dacă ar fi aparținut păturii noastre Mijlocii și ar fi scris în românește Judecata criticii n-ar fi șovăit Am fi recunoscut cu toții Că lăsând la o parte 3-4 Poeții ai vremii, Nivelul operei ei nu e depășit de restul Contemporanilor și în orice caz, asta în fruntea scriitoarelor române din generația ei. Am încheiat citatul. Într-un poem intitulat Regina din volumul Mineru, tradus de Coșbuc în 1906, Carmen Silva se ridica în contra acestei critici nedrepte. Citez. Cum, Doamne, să mai pot și eu avea talent să pot și scrie? Dreptate ar fi să-mi dea chiar mie vreun dar divin prea dreapta soartă? Prea mare ar fi norocul meu. Eu sunt doar o regină, eu suflet bine educat Cum pot să simt mai omenește, când nu mă interesez firește De atâția mulți ce mă înconjoară, frumos gătiți ca la palat Eu sunt doar o regină Și griji, ce griji să am, ce zor Când am și haine cum îmi place Și ori și ce aș dori pot face Eu nu știu ceasul morții însă De foame știu că n-am să mor, căci doar sunt o regină Nici nu pot suferi să-mi spui făți un adevăr vreodată. Beau vinul laudei ce îmbată, iar în urex prea nu lege bumbacul lingușirii pui. Eu sunt doar o regină. Toți strigă ura în jurul meu. Se închină toți ca la o icoană. Pe cap dorm noaptea cu coroana De aur ziua stau pe tronul, zâmbind prea grațios mereu, căci doar sunt o regină. De ce v pierde vremea voi citind ce scriu? Degeaba toate. Abia când voi fi moartă, poate, Mă veți vedea ce am fost preazice A fost aproape om ca noi Păcat că a fost regină am citatul. Îmbătată de succesul literar Carmen Silva a acceptat în 1883 Propunerea baroanei Natalie von Stackelberg De a-i scrie biografia În sfârșit sosise momentul consacrării Și regele se bucura de această notorietate Pentru că îi completa lui popularitatea Elisabeta a invitat-o Pe baroana de Stackelberg la Sinaia i-a acordat numeroase interviuri și a arătat majoritatea corespondenței și jurnalelor sale din tinerețe, azi, din păcate, în mare parte pierdute. Această biografie, care a cunoscut numai puțin de șase ediții și care a fost tradusă în engleză la 1890, a fost urmată de alte biografii, dintre care cinci în franceză. Celebritatea a fost însoțită de o schimbare totală în aspectul exterior, Regina și-a tăiat părul scurt, lucru total neobișnuit pentru femeile din epocă, fie că aparținea aristocrației, ori erau din popor. De asemenea, și-a permis să-și creeze o modă pe măsură. Peste rochiile albe de mătase stil tunică, împodobite cu bijuterii pe cât de mari pe atât de false, căci pentru ea nu conta decât efectul strict decorativ, Elisabeta a asortat dantele, făcute chiar de mâna ei, alături de doamnele de onoare. O parte dintre aceste dantele au fost chiar răsplătite cu premii la expozițiile universale de la Paris și Viena. Se înfășura în mantouri bogate, informe, adesea decorate cu blănuri rare, împopoțonându-se cu pălărioare caragioase care sămănau cu niște bonete de noapte. Îndrăznelile în felul în care se îmbrăca stârneau sentimente foarte amestecate, între mirare, ilaritate, milă sau admirație, în funcție de starea de spirit și de mărturiile celor cu care se întâlnea. Singurele contacte pe care le-am putea avea astăzi cu personajul rămân fotografiile de epocă, ce confirmă diversitatea modelului, dar și capacitatea de a crea o miza în scenă în timp ce poza. Deși se îngrășase mult după 1885, Elisabeta știa să profite de aturile sale și reușea să ascundă defectele prin felurile în care poza și prin ținutele de o alure elegantă, care corespundeau perfect personajului pe care și îl crease. În vreme ce portretele preferate pictate de Franz von Lembach, Nicolae Grigorescu sau George Hilly au rămas necunoscute marelui public, atâta vreme cât a trăit ea, portretele sale din fotografie erau răspândite pretutindeni. Interesul pentru fotografie nu este ceva nou la curțile regale europene. Regina Victoria a Angliei și împărăteasa Elisabeta a Austro-Ungariei au adunat o colecție enormă de fotografii ce cuprind principalele evenimente istorice ale epocilor, precum și portrete ale familiilor respective. De asemenea, au pozat pentru fotografi celebri, fără a încerca însă să-și creeze o imagine diferită de cea de suverane. Pentru ele, fotografia rămânea același instrument de propagandă ca și gravura sau tabloul la ulic. Elisabeta căuta însă pe cât se poate să-și impună noua sa identitate, respectiv cea de regină poetă. Însăpânind eficiența acestei noi tehnici, Carmen Silva și-a compus chiar ea tablourile, cu ajutorul unui fotograf de geniu, bucureșteanul Franz Mandy. Rezultatele începutului colaborărilor sunt instantaneele câtorva tablo vivon. Elisabeta era întotdeauna înghițită de un încărcat de cor baroc. Începând din 1885, ea a început să se individualizeze, ceea ce se afla în jurul ei nu o mai strivea, ci era într-o ordine de săvârșită tocmai spre a o pune în valoare. A devenit astfel o statuie, respectiv cea a personajului Carmen Silva, mereu surprinsă în timpul ocupațiilor sale, scrisul, pictatul, muzica sau brodatul. La începutul anului 1886, regina, călăuzită de un gând extrem de impresionant, s-a apucat să facă transcrieri de pergamente pentru catedrala de la Curtea de Argeș, a cărei restaurare cu ajutorul arhitectului francez Charles-André Lecomte de Nuit, cuplul regal o susținuse. Citez. Cele 12 evanghelii pe niște enorme foi de pergament împodobite cu picturi, asemenea celor pe care le trimitea în scrisor mamei ei. Ele vor fi citite în fiecare joi, în amintirea joii mari, așa cum mi-au fost și mie citite atunci când mă aflam lângă sicriul copilei mele. Acesta va fi cel mai potrivit monument ridicat în amintirea fetiței noastre. Am încheiat citatul. La 18 februarie ea continua. Citez. Evangheliile îmi iau toate puterile și mai tot timpul. Deja s-au adunat 50 de pagini mari de pergament și probabil că vor fi de două ori pe atâtea. Categoric că imaginația nu știe să-și ia avânt și să creeze decât o singură direcție. Com zilnic între 12 și 13 ore picturii și astfel reușesc să termin câte o pagină în trei zile. Am încheiat citatul. Biserica, așa cum îi scria ea mamei sale, îmi amintește de o viziune din India sau din Persia, în mijlocul unui decor splendid, străjuit de munți. Ar fi greu de imaginat o armonie mai desăvârșită. Mănăstirea Curtea de Argeș a fost înălțată de domnitorul Neagoeba Sarab, 1512-1521, la începutul secolului al XVI-lea, spre a lua locul vechi patriarhii a țării românești. Conform unei legende populare răspândite de Alexandrii, care i-a inspirat lui Carmen Silva subiectul celei de a treia drame, meșterul Manole, arhitectul era un zidar pe nume Manole, care, constatând că tot ce construia peste zi se dărâma mereu peste noapte, a jurat în fața lui Dumnezeu să-i aducă ofrandă și să închidă între zidurile mănăstirii prima femeie orfată pe care o va zări în zori pe drumul de țară. Astfel că Manole a fost nevoit să o zidească de vie între pereții mănăstirii, chiar pe soția sa. Această legendă, care se regăsește cam sub aceeași formă la sârbi, bulgari, albanezi și românii din Macedonia, are la origine o veche credință populară, conform căreia pentru a consolida un monument trebuie îngropat cineva de viu în zidurile ei. Dar războaiele, invaziile turcești, incendiile și de lăsarea călugărilor străini au adus biserica în paragină. În 1867, principele Carol Dornic să înceapă domnia printr-o operă care să lase urme, a cerut constituirea unei comisii care să inventarieze toate monumentele din țară ce meritau a fi restaurate. La fața locului a fost trimisă o echipă de fotografi condusă de Carol Pop de Zadmari, după modelul expediției heliografe franceze de la 1851. Biserica episcopală Curtea de Argeș a fost considerată drept cel mai reușit exemplar de artă medievală românească, având în vedere frumusețea și prestigiul său istoric, ea fiind transformată și în necropola familiei domnitoare, până în secolul al XVII-lea. Concepută după un plan asemănător modelului atonit, inedit în arhitectura românească a epocii, bogat împodobită cu sculpturi de inspirație caucaziană și maură, care acopera aproape în întregime fațadele și cele patru turnuri. Această mănăstire nu a fost niciodată copiată în arta valahă. Principele a cerut sprijinul unei mari somități a epocii, Violet Le Duc, care i-a trimis pentru restaurare pe unul dintre elevii săi, Charles-André Lecom de Nui. Chiar dacă în zilele noastre opera sa este calomniată din pricina brutalității intervenției, ea a permis totuși salvarea monumentului, care a fost sfințit cu mare pompă, la 26 octombrie 1886, în prezența familiei regale. În timpul inaugurării, regina a avut satisfacția să audă pe metropolitul de Arges citind Evanghelia după manuscrisul său, păstrat și astăzi în biserică lângă mormântul reginei. Regina Elisabeta a creat de-a lungul întregii sale vieți manuscrise împodobite cu ornamente fastoase. Această prima evanghelie a fost urmată de o alta, destinată mănăstirii din Sinaia, și realizată ulterior spre 1894-1897, împreună cu principesa moștenitoare Maria. Mai există de asemenea cărți de rugăciuni sau suveniruri. Destinatarii erau dintre cei mai diferiți, începând cu familia și ajungându-se până la Biserica Armenească Sfântul Lazar din Veneția. E greu să nu fi impresionat astăzi de excentricitatea creațiilor sale. imitații ale vechilor cărți religioase românești sau a albumelor cu coperte somtuoase, pline de suveniruri pentru fetele tinere. În memoriile sale, principesa moștenitoare Maria își amintea amuzată de faptul că lucrase împreună cu regina Elisabeta, spre a face miniaturile pentru o evanghelie. Citez. I-am acceptat propunerea și am lucrat asidu împreună vreme de doi ani, numai că entuziasmul lui Auntie s-a stins înainte să-l terminăm. Notă Auntie Mătușica. Este formula cu care îi se adresa Maria, regine Elisabeta, în memoriile sale. Încheiată nota Această operă comună ne-a apropiat mult, dar nu mi-a fost ușor să fiu alături de cineva care avea gusturi atât de diferite de ale mele. Cu auntie te putea aștepta oricând la tot felul de surprize, dintre cele mai inimaginabile. Adesea se lăsa purtată de imaginație, iar rezultatul era mai totdeauna dezamăgitor. O cuprindea subit câte o nouă idee, fără să-i pese dacă se potrivea cu ceea ce făcuse până atunci. Începusem foarte bine. Eu făceam florile, ea picta sfinții și scria textele. Munca și răbdarea ei erau admirabile. Uneori era de o inspirație splendidă, dar amesteca prea multe stiluri. Nu avea deloc simțul proporțiilor. Totul mergea perfect, câtă vreme se ocupa doar de ornamente și de majuscule. Atunci când se apuca de chipuri, apărea marele pericol. Această colaborare m-a lăsat de multe ori perplexă, în special când Auntie a decis brus să treacă de la acoarelă la pictura în ulei. Lipsa ei de consecvență și disprețul pentru orice fel de reguli artistice mă exasperau. A existat o perioadă în care tot ce o înconjura îi servea drept model. Sub pensula ei, fizionomiile cele mai disparate se metamorfozau în sfinți. I-am pozat și eu pentru Fecioara Maria. Pruncul Iisus pe care îl țin în brațe are un cap mai mare ca al meu. Am încheiat citatul. Un alt model pentru această evanghelie a fost Marta Lahovari, viitoarea principesă Bibescu, care descria cu o savuroasă malițiozitate clipele cât a pozat, lucru ce poate fi citit în manuscris în jurnalul său, în prezent aflat la Biblioteca Națională Franceză. Citez. Sora mea mai mare, nefiind și ea invitată, părinții mei s-au temut să nu apară invidii între noi, așa încât au dat de știre prin unchiul Leon Mavrocordat, devenit mareșalul curții, că dacă regina vrea să-mi facă portretul, va trebui să-l facă și pe al surorii mele Ioana. Carmen Silva a consimțit. În fiecare dimineață mergeam cu guvernanta noastră franțuzoică în atelierul de pictură al reginei. Părinții mi-au spus mai târziu că eu reprezentam îngerul luminii, care aducea crucea vierii. Dar, în realitate, această cruce era atât de grea și poziția atât de obositoare încât una dintre doamnele de onoare de serviciu trebuia să îmi sprijine brațul. Pentru Ioana, poziția era mai ușoară. Ea îl reprezenta pe Sfântul Petru văzut din spate. Am încheiat citatul. 13. O prietenie tainică Viața devine ușoară de îndată ce facem abstracție de noi înșine. Sau o privire frumoasă caută sufletul ori sensul. În secolul al XIX-lea Protocolul Curților Europene cerea că atunci când un suveran călătorește în străinătate să-i facă o vizită de curtoazie suveranului din țara unde se afla spre ai mulțumi pentru ospitalitatea arătată. Era o modalitate de a provoca niște întâlniri cu ocazia cărora se putea discuta politică, dar și chestiuni de familie sau totul devenea o plictiseală îngrozitoare. După ce s-a căsătorit cu principele Carol în 1869, regina Elisabeta, s-a întâlnit cu împărăteasa Austro-Ungariei de 10 ori, dar conversația n-a trecut niciodată dincolo de pragul unei politețe curtenitoare. Abia în 1884, cele două femei au început să se simpatizeze. Împărăteasa era nerăbdătoare să o revadă pe Carmen Silva, devenită febleția ziarelor și a anumitor cercuri literare. Această ocazie s-a evit din pricina unei noi excentricități a reginei. La întoarcerea în România, după o vizită la Zigmaringen și Noivit, în decembrie 1884, Elisabeta s-a oprit la Viena, la Teatrul Burg, unde îi se juca o dramă cu subiect preistoric pe care tocmai o scrisese, Iul Randa. Pentru a mulțumi actorilor că i-au prilejuit succesul, Carmen Silva a dat o mare recepție, la care a invitat persoanele cele mai la moda ale momentului, de la Marea Nobilime la Înalta Burghezie. Scandalul a izbucnit a doua zi, unul dintre invitați arhiducele Carl Ludovic, văr cu Franț Iosef și ruda apropiată a reginei României, fiind primul care s-a simțit ofensat. El considera inacceptabil să stai la aceeași masă cu niște simpli actori. Împăratul a fost înștiințat și, în ciuda faptului că rolul principal din piesa lui Carmen Silva era interpretat chiar de amanta lui, Caterine Strat, a reacționat prompt, trimițând o telegramă regelui Carol la București, spre a se plânge de nefericita inițiativă a soției sale. După acest incident, Franz n-a mai apreciat-o niciodată pe regina României. El i-a declarat chiar fără menajamente doamnei șrat că, pur și simplu, Carmen Silva, citez, l-a călcat pe nervi. Și, firește, m-am arătat tot mai rece, chiar nepoliticos. Am încheiat citatul. Regele Carol a răspuns în aceeași zi printr-o telegramă poruncindu-i Elisabetei să părăsească imediat Viena și să se întoarcă la București cât mai curând. Regina a ezitat să-i se supună, deși se temea de reacțiile soțului său. A salvat-o o invitație a împărătesei la castelul Gödolă, lângă Budapesta. Nu era vorba aici decât de o mică abatere, pentru că Elisabeta era foarte conștientă de răspunderile sale inerente în poziția în care se afla, ceea ce avea să exprime printr-o strofă notată în jurnalul Ameliei, tânăra nepoată a împărătesei în timpul aceleiași vizite din 1884. Citez. Din propria-ți forță și cu ata voință, în ciuda prizonieratului condiției tale, servește vrerea Domnului în osanale. Am încheiat citatul. Cu prietena sa într-o poezie, împărăteasa de obicei atât de distantă a părăsit pentru prima dată atitudinea ei rezervată. Neascunzând faptul că o prefera tuturor celorlalte capete încoronate, ea scria, citez. Ah, Carmen Silva, de știi să citești în sufletul oamenilor, ai aflat deja că al meu ți aparține în întregime. Am încheiat citatul. Carmen Silva nu treia un sentiment pe măsură admirând în conversațiile Elisabetei a Austro-Ungariei acel farmec al surprizei, care făcea ca niciodată să nu se strecoare în spusele sale vreo banalitate. Împărătea sa îi astfel lui Carmen Silva câteva gânduri intime pe care le păstra de obicei doar pentru fica sa preferată, Mari Valerie. O făcu deșpărtașă la meditațiile sale asupra esenței lucrurilor, amândouă erau nemulțumite și nefericite alături de soții lor, motiv suficient pentru ca poeta Carmen Silva, după o lungă conversație cu prietena ei, să decide a scrie despre absurditatea căsniciei. După această mică pauză, la Gădălou a urmat o lungă tăcere, sau mai exact așa a rămas consemnat în sursele bibliografice existente. Întreaga corespondență dintre cele două Elisabete, fără îndoială una foarte bogată, continuând să fie de negăsit până în ziua de azi, căci s-a pierdut încă din anii 1930. Eugen Volb, secretarul regelui Ferdinand al României, citase mai multe dintre aceste scrisori în biografia sa despre Carmen Silva. Biografii Elisabetei a Austro-Ungariei, Contele Corti și Brigitte Haman n-au preluat ulterior decât fragmente extrase din scrisorile tipărite de Volb și mai recent din jurnalul în versuri al lui Sisi. Doar pe baza câtorva rare mărturisiri am încercat să refac traiectoria acestei prietenii tainice. La 28 aprilie 1887, Carmen Silva sosește la Mehadia, mică stațiune balneară din sud-vestul Transilvaniei, care aparținea atunci austro ungariei spre a face o vizită lui Sisi, amândouă fiind acolo incognito. Voiau doar să se bucure de fericirea unei vieți fără constrângeri și să discute despre pasiunea lor pentru literatură. Conversația s-a oprit de cele mai multe ori la Heinrich Heine, poetul favorit al lui Sisi. Citez, era firesc să-l prefere pe Heine tuturor celorlalți poeți, atâta vreme cât și el era disperat de falsitatea acestei lumi și nu găsea cuvinte suficient de necruțătoare spre aibiciu i goliciunea. Avea să scrie mult mai târziu Carmen Silva, după moartea lui Sisi. Nu putea uita cum poziția noastră ne îndeamnă să ne lăsăm prada aparențelor și minciunii împiedicându-ne să ajungem în miezul lucrurilor și să recunoaștem că bărbații preferă să ne considere ca un fel de zeițe ale Olimpului, pentru că nu le place să ne vadă plângând sau suspinând ca ei. Ne-au așezat pe un piedestal atât de înalt doar pentru a ne constrânge să zâmbim, spre a le da mai multă siguranță de sine în ideea că pe lumea asta oamenii pot fi și fericiți. Dar tocmai aici zace minciuna cumplită și îngrozitoare. Ea găsea la haine exact acest dispreț pentru aparențe, pe care îl resimțise profund, amărăciunea că trebuie să trăiască un destin solitar, când malițiozitatea spiritului său îi inspira atâtea lucruri originale și surprinzătoare. Am încheiat citatul. Dar când Carmen Silva a rugat-o pe Sisi să-și publice poeziile și scrierile, răspunsul împărătesei a fost destul de brutal. Citez. Scriu și compun aceste poeme, dar nu țin să le fac cunoscute acum. Poate peste ani și ani după moartea mea totul va fi tipărit, am încheiat citatul. În timpul sejurului de la Mehadia, împărăteasa a scris mai multe poezii în jurnalul său, o parte inspirată de Carmen Silva. Ea însă și s-a mirat de ceea ce a așternut pe hârtie. La 15 mai, Sisia a întors vizita lui Carmen Silva, sosind la Sinaia. Citez. Nu curtea mă tenta și nici a sa regină, doream să văd poeta, veneam la Carmen Silva, am încheiat citatul. Regina cunoștea preferințele împărătesei, așa încât a interzis orice fel de serbări, ceremonii sau recepții. Când a ajuns în gara Sinaia și a văzut mulțimea adunată, n-a mai vrut să coboare din tren. Regele a trebuit să insiste. Citez. Când a zărit căluții noștri, povestea Elena Văcărescu, pe atunci domnișoara de onoare a reginei a strigat. Merg pe jos, mi-e frică de cai, mă tem de plimbările într sură. dar castelul e departe, nu face nimic, am încheiat citatul. Și regina Elisabeta, fără îndoială că a zâmbit, când a constatat că această călăreață curajoasă se speriase de îndesații ei ponei și alesese să meargă pe jos, urmată de tot poporul, jenat să-i facă oaspetelui imperial o asemenea primire lipsită de fast. Până și relatările vizitei sale apărute în monitorul oficial n-au fost publicate în timpul șederii sale, ci doar două săptămâni mai târziu după plecarea împărătesei. În cursul primului dineu la Castelul Peleș, Sisi a cerut din nou lui Carmen Silva să păstreze cea mai strictă discreție în privința vizitei sale. Niciun demnitar ne fiind primit să o vadă, nici măcar doamnele de onoare ale reginei, care au primit totuși printr-un intermediar un cadou. Regina României înțelegea perfect entuziasmul Elisabetei de Austria și își cunoștea propriile reacții, citez, ura față de formalism, amărăciune și maliția care atât de des ies la iveală în remarcile ei neobișnuite și neașteptate. Am încheiat citatul. Ca și Sisi era cuprinsă de disperare ori de câte ori constata ipocrizia umană și nu găsea cuvinte destul de aspre pentru a abiciui vanitatea. În timpul vizitei cele două Elisabete au făcut, neînsoțite, excursii în pădurile din jurul castelului, fără să le pese de urși sau de ce aveau să spună curtenii. Au vorbit pe îndelete despre literatură și s-au străduit să se observe una pe alta. Aici începeau să apară contrastele. Citez. Carmen Silva este foarte amabilă, interesantă, dar cu picioarele pe pământ. Ea nu o să mă înțeleagă niciodată, dar eu o pot pricepe și o iubesc. Îi scria Sisi lui Christomanos, profesorul ei de greacă.